ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا inna aktharuhum yajhalun nalau kuwa tungeliwateremshia malaika na maiti wakazungumza nao na tukawkusaniya kila kitu mbele yao bado asingeliamini ya ila mwenyezi Mungu atake لكن وengi wao wa mojingani wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal ins wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a na kadhalika tumemfanyia kila nabii maadui, mashaitani, waki watu na kijini. Wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupambapamba kwa udanganyifu. Na angelipenda Mola wako mlezi wasingelifanya hayo. Basi waache na wanaoyazua. Wali tasra ilayhi afidatu لا la yu'minuna bil akhirati waliyardawu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun Na ili nyoyo za wasioamini akhirazi eleke hayo nao wayridhi na wayachuma Allahi wa huwa انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ج نمتافوتي حكيم غيري يا مونيزي مungu nae ndie alikuteremshieni kitabu kilichoelezo waziwazi Nahao tuliowapa kitabu wanajua ya kwamba kimeteremshwa na Mola wako mlezi kwa haki basi usiwe katika wanaoti ya shaka watammata kalimatu rabbika sidqa waadla la mubaddila likalamatihi wa huwa as na yamitimia maneno ya Mola mlezi wako kwa kweli na uadilifu apana wazae kuiabadilisha ya maneno yake na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua wa in tuti akthar man fi al ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrasu na ukiwatii wengi katika hawa waliomo duniani watakupoteza na njia Mwenyezi Mungu. Hawa hawafuati ila dhana tu na hawakuwa ila ni wenye kusema uongo tu. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabeelihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hakika mlawakum lezi kushinda wote kuwajua waliopotea njia yake na ndiye mjuzi kushinda wote kuwajua waliohidika fakulu mimma dhukira ismullah alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin basi kuleni katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu ikiwa mnaziamini aya zake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 Inna rabbaka huwa a'lamu bilmu'tadin na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu naye amekwishakubainishieni alivyokuharimisheni isipokuwa vile mnavyolazimishwa na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuwa elimu hakika mula wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote wajua wanaopindukia mipaka watharu dhahira alithmi wa batinihi innal ladhina yaksubuna alithma sayujazawna bima kanu yaqtarifun naachieni dhambi zilizo dhahiri na zilizo fichikana hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa waliokuwa wakiachuma wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqa wa innash shayatin layuhuna ila awliyahim liyjadiluku wa in atoatumuhum innakum wa msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu kwani huo ni upotofu na kwa yakini mashetani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi na mkiwafuata basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina Allahu akbar Allahu akbar la Kika hao waliohapa kuwa ikiwajia ishara wataiamini ni waongo Mwenyezi Mungu vilivyo imani yao lakuwa sisi tungeni malaika wakawaona kwa macho na maiti wakawasemeza baada ya kufufuliwa makaburini mwao na kuwakusanyia kila kitu mbele yao kikawakabili na kuwabainishia haki bado wasingeliamini ila akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waamini na wengi hawaitambui haki wala hawaifuati kwa sababu nyoyo zao zimesibiwa na upofu wa kijahilia kama ilivyokuwa hao wamekufanyia uadui na inadi, na hali wewe unataka kuwaongoa, basi kadhalika tumemfanyia kila nabii anayepeleka ujumbe wetu maadui katika wanaadamu majeuri na majini majeuri ambao wanajificha kwako na huwaoni Wakitiliana wasiwasi kwa maneno ya kupambapamba na udanganyifu yasiyo na ukweli. Basi kwa hayo huingiza ghururi kwa uongo. Na hayo yote ni kwa kudra ya Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Na lau angelitaka wasingelifanya hayo. Lakini hayo ni kwa ajili ya kuzisafisha nyoyo za waumini. Basi waachilie mbali hao waliopotea na kufuru zao za maneno yao wanayoyazua. Wao huyapindua maneno ya upotovu, wazidanganya nafsi zao na ziridhie. huko huko vile vile nyoyo za walio kama wao majeuuri wasioyiogopa akhera. Wanaoitakidi kuwa uhai ni dunia tu, na waingie katika madhambi na maasi kwa sababu ya kutoiamini kwao siku ya akhera. Ewe Nabii, waambie hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa haki, iliyobainishwa na aya zilizosaga. Basi ni nitafute hukumu isiyokuwa yake yeye ya kutupamanua baina yangu na nyinyi Mwenyewe Subhana kisha hukumu na amecheremsha kitabu kitukufu kiweni hoja juu yenu nani mmeshindwa kuleta mfano wake nacho kinabainisha haki na walilifu na wale waliopwa kitabu wanajua kuwa hii Qur'an imetoka kwa Mwenyezi Mungu na imekusanya haki kama vilivyobashiri vitabu vyao Ijapokuwa wanajaribu kuyaficha hayo basi wewe nabii pamoja na waliokufuata msiwe katika wenye kutilia shaka haki baada ya kubainishwa kwake na hakika hukumu ya Mwenyezi Mungu imekushotoka basi maneno ya mula wako mlezi ya kweli na yawalilifu ya Kwa popoteremcho kitabu hichi kitukufu chenye kukusanya ukweli na ndani imi mizani ya kweli ya kupimia haki na upotovu wala hapana wa kuyageuza maneno ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake naye subhana ni mwenye kusikia kila lisemwalo mwenye kukijua kila kinachotoka kwao na ikiwa subhana ndiye mwenye hukumu ya uadilifu inayorejewa kwenye vitabu vyake katika kutafuta haki na kuijua basi ewe nabii usiwe wewe na walio pamoja nawe mkamfuate yoyote anayeachana na kauli ya haki hata ikiwa hao ni wengi wa idadi Kwani ukiwafuata أغلبُ ya watu ambao hawategemei sharia iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu watakuweka mbali na njia ya haki iliyonyoka na hiyo ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu na watu hao hawendi ila nyuma ya dhanna na mawazo tu na wala hawasemi ila kwa kukisia tu hawategemei hoja na ushahidi na hakika mula wako mlezi ndiye mwenye kujua kuyuzi ambao hapa na mfano wake huwajua hao ambao wamekuwa mbali na njia ya haki na hao ambao wameongoka na uongofu kwa ndio sifa yao ilivyokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aneyewajua waliohidika na waliopotea basi msielekee kwenye upotovu wa washirikina wa kuharimisha baadhi ya nyamaoa nyama wa nyama kufuga basi kuleni katika hao kwa ni Mwenyezi Mungu mtukufu amekuruzukuni hao na amewafanya ni halali na wazuri na hapana madhara kuwala. Na mnapowachinja alitajieni jina la Mwenyezi Mungu juu yao, maadamu nyinyi mnamuamini yeye na mnamnyenyekea. Na hakika hapana sababu yoyote au dalili ya kukuzuieni kula nyama alitajiwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu juu yake wakati wa kuchinja miongoni mwa mahoa yaani nyama wa kufuga na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka amekwishakubainishieni vilio harimishwa katika hali isiyokuwa ya dharura kama mzoga na damu na ngurue watu wengi wanaache haki si kwa lolote ila kufuata pumbao la nafsi zao tu bila ya kuwa wamepewa elimu au hoja iliyothibiti kwao kama hao waarabu walioharimishia wenyewe baadhi ya wa wanyama wa kufuga wala nyinyi hamna makosa kwa kula kilichozaliwa bali wao ndio wamepita mipaka kukuharimisha kilicho halali na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kwa kuharimisha kilicho halali na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kwa ujuzi usio na mfano wake kwa hakika Siyo uchamungu kuharimisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu. Hakika uchamungu ni kuwacha madhambi ya nje na ndani. Basi wacheni madhambi katika vitendo vyenu, vinavyoonekana na vilevyo fichika. Na bila shaka wanaochuma madhambi watalipwa kwa kadiri ya madhambi wayatendayo. Ilivyokuwa hao wanyama ni halali kwenu kwa kuwachinja basi msile yule ambaye hakutajiwa jina la Mwenyezi Mungu Mtukufu wakati wa kumchinja ikiwa limeachwa kutajwa makusudi au limetajwa jina jingine zilokuwa la Mwenyezi Mungu mtukufu kwani hivyo ni upotovu na kutokana na hukumu ya Mwenyezi Mungu na katika majeuuri iblisi na wasaidizi wake puatiatia katika vifua vya wale watawala ili wajadiliane nanyi kwa upotovu na wakupelekeeni kuharimisha alivyohalalisha Mwenyezi Mungu Nanyi mkiwafuata mtakuwa mfano wao katika kumshirikisha Mwenyezi si Mungu